Hva det som stikker ut av buksa der, Patrik? Det er pikken min <laughs> Og velkommen Nå har vi begynt Nå har vi begynt Velkommen til litt på kanten Med Jonathan og Patrik Patrik er litt satt ut akkurat nå Fordi ting skjer så fort Nej, det Nei. jeg driver med nå er, Grunnen til at ser ut som jeg gjør Og speser ut Er at jeg er, har hørt det med flere av de gamle episodene nå Ja med tanke på hjemmesiden vi bygger mm -hmm. For jeg må skrive om alt mm. Og da må jeg være klar over en del ting vi har gjort før Og da legger jeg merke til litt sånn uvaner som jeg Sånn, mm -hmm. sånn der, hver gang episoden starter Eller ny spalte Sånn, mm. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> så, så da tenker jeg at det, nå kan jeg holde litt kjeft Skal vi se hvordan det går <laughs> ja. kan, vi, kan du Men, få lov til å gjøre det? Hvordan gikk det da? Kan jeg prøve på ny da? Bare se hvordan jeg ville starte den Ja Skimmelig pappa Åh, oh, ja da, gøy alt det var kul. Ja, det var, det var, var mitt bidrag. Oj, vad Kan vi gå videre då Jeg För varis så går det lite fortare fram. Du kommer ju att ja. få mig alldeles till poänger. men jag liker det kos med. Ja. Ja. Ja, trivs. Ja. ja. ja. trivdes lika gott och gå runt gröten som dig Anton med dig. Så hade du säkert haft med venner men då syns jag kanske du ska komma in där som är röd och få mig bynne. Är du helt tett idag eller? Och välkommen til dig Patrik till lite på kanten med mig och Anton. Kanske dig, kanske inte bra. Hade jag hade käft med en gång. Eh, det var ett tryck som på det får bli ja, Jeg føler jo bare at Ja, jag föllde ju det sämplade sig. Ja, så gick det i taket då. Tänker ni som hör hører... det här for första gången och så är det sån där, åh var det enig, ja, ska vi se. Och där med en verbal tängs i pungen på han andre ja, ska vi si. Dette var slitsamt. Det ja. är rätt osleppt. Nej, men nå, okay, vi gå vidare. Ja. ja, Med det vi plejer att göra Ja, igen. To, to og... Det var litt dårlig timing inn i bildet der Jo, men det godt for det da Jeg liker det i hvert fall mm. Og det sier jeg deg at jeg har så veldig mange av de episodene våre Hvis du presiserer at det er vann en gang til vi drikker Da napper jeg ut den der ledningen til mikrofonen din Hvis du lurer på hva jeg drikker så er det vann skal vi se Få ledning til mikrofonen Nei, den Nei. skal sitte i Nej Og dessuten Patrick Ja Er du klar? Ja For uh... ja, Skal jeg spørre deg dig da Hva skjer av Jontan? Er det der vi Ja, ja Det var hyggelig at du spørte ja. Du skjønner Jeg har lyst til å, å dele med mig um, Deler av livet med dig Det er kanskje ikke så rart Det er det vi pleier å gjøre Det er det jeg liker å gjøre Ja Eh uh... Jag har fått en liten sånn ekkel oppenbaring eh, Og egentlig så er det ikke en oppenbaring engang Det er bare, det traff mig bare ja det. ja det var fælt Jeg har eh, jeg spent, Som du vet har jeg ikke passert tredje ved nå Jeg er jo like Nei, de, i hjørnet kommer jo fort løpende Ungspire, og det er ikke tørr ja. bakhjøren engang Men apropos løpende og ungspire Jag har fått vondt i hofta mi ja, men det er jo klart Du, du, du oppfører deg jo som du 90 Og du eter trojka og Rosinboller Og det er jo ikke rart Det du får vond til hofta da Det henger jo litt i vad du etter da Morsomt at ingen av tingene du sa spiser jeg Men, Nei, men du gjør det nå Når du ja. er flage på, på det Nå Gjør jeg det Smak på det nå Ja For da er det godt Smakte rosin ja, ja. ja. det Og trojka Ja, og trojkaen der Ja Nå blir det kake med Trøyka Nå ja, tenkte jeg at jeg, jeg skulle si rose Også, du, du vri på alt Det høres ut som meg det ja. Ja. Men nei, så jeg har Jeg var på besøk i, um, Hos mine foreldre Som har flyttet til Sverige Fikk lov til å en seng Megert generøst ja. Sov der i uh, to netter Etter den andre natta Så våkna jeg opp og kjente som har skjedd? Hva uh, har jeg vondt i hofta? Ja, ja, det var snodig ja, ja, Jeg får bare gå det av meg det Og det blir verre og verre og verre Og det løsner ikke Og først i dag Så er det er at nesten. du på en måte hadde litt seksuelle frustrasjoner At du var og tørr gjort denne madrassen hele natta Det vill jeg ikke diskutere her Siden eh, jeg har lånt den madrassen Men jeg våknet opp og hadde vondt i hofta Aner ikke grunn Jeg har ikke blitt 30 Jeg syns det er eh, en skummel tanke Å begynne å få vondt i hofta allerede ja, altså, Jeg burde jo kanskje heller varit i den aldersgruppen du, Jeg som tross alt er gammal Men du har jo unnskyldningen altså, For dig så er det sånn ja. Jontan, jeg har vondt i hofta Ja, ja men du har blitt 30 jeg ja. har, Jontan, Jeg har vondt Nej Patrick Jeg har vondt i hofta jeg Nei, men altså, jeg har all mulig grund. Du har ikke, så det er dagt mikrofonen sånn, ja Skal vi se Dette er vi ikke å bort Kan ikke du bare prate litt det, da skal jeg se om jeg klarer å få mikrofonfestet igjen Jeg um, investerte i disse mikrofonene og tenkte at ja Jag är försiktig med Okej, du fortäl om ni <laughs> mikrofonstativene du investerte i istället kanske. Wish säljer mycket billigt. Och det är ju artemede för att min tenne. min sitter ju väldigt fast och så har vi ju den goda fördelingen av sånt har jag är försiktig med tingena mina. Patrick är inte och så får vi ju se då hur länge mitt stativ håller och ja, hans sitt stativ. Ja, han står mitt stativ. Hur mycket rörr jag egentligen mitt stativ? Med nesa eller med vad? Ja, men nu tror jag inte godrick jag och jag är gammal nog att kunna den här diskussionen gå. Det, og den er grei og med min höfte så ska jag bara tacka för mig och säga si att ja, nej jag måste börja och bevega mig nå då. Tydligvis jätteintressant ja. Jonas. du ska fortella herr lite vad som sker med mig, ja. Ja, för nu ska jag berätta vad som sker med dig. Du ser ut som du har faktiskt <laughs> mitt i min vad sker det? Så ja. det går fint för din min er egentligen på sin ända. Ja, men du vet ju vad de säger, vet du? När du är 30 så Nei, når okay. hoften som vondt den gjør eh, Kommer kompisen inn og tar showet Det er det jeg Jeg det var noe sånn Ivo Caprino-Askerladden eh, eh, over det jeg, jeg har vurdert den i spaltet mm. Og jeg lyste lyst til å med deg Med en form sånn konkurransegreie Så det blir en veldig rask gjennomgang nå Det er derfor vi tar den i hva skjer da mm -hmm. eh, Hvis det er gøy okay. Så tror jag at det er veldig mye materiale å ta av okay. For jeg bestemmer om det er gøy? Ja okay. Og dette her går på Jeg vet ikke format formatet vil bli Men sånn som det blir i dag mm -hmm. Så blir det som at Ja, jeg forklarer først da mm. Dette her går på kommentarfält på aviser okay. For der er det Det er veldig mange sånne der, Som liker å kommentere ting Og jeg synes noen tar litt vel av Og ofte prater om ting de absolutt ikke burde Eller har peiling på Eller Egentlig burde det aldri sagt til noen Så jeg Nei. har lyst, eh, Som vittner om Bare hvor mye idioter Vi deler landet vårt med Ja Så jeg, jeg har lyst til å kalle I så fall da du synes det gøy Ja, ja At eh, Å stemme på stortingsfolk Ikke burde være en folkrett uh, Working title For den var litt langt men, men, Selvfølgelig uh, <laughs> Den blir sikkert noe kortere Kanskje enn ja. TBF Ja Jeg tenker sånn at <laughs> Hvis de folka her stemmer for mye Så tror jeg kanske demokratiet Har forfalt for lenge siden Mhm uh, jeg har lyst til nå, som sagt Jeg vet ikke hvordan formatet blir Nei. Sånn som det blir i dag Er ja. at jeg fant en kommentar mm. Den skal jeg lese opp i sin prakt Helt, helhet ja. og, jeg, og, og dette hakker bare med at det er en alfabet det kommer til bli litt hakket Når jeg leser av og til For det er veldig manglefull tegnsetting eh, ja. Veldig Skal vi si jeg, jeg, jeg velger å kalle det alternativ setning Så bygging <laughs> Du leser i Analfabetismens navn Ja, altså det, egentlig, det, det, det står jo stil i stil om skal, Som om jeg skal skrive det selv ja. Men klar, jeg leser den opp yep. Og så av og til må vi sikkert stå på Og trekke på smilbåndet Og det får vi bare gjøre ja. Jeg kan uh, stå for det Altså så kan ja. du snakke kontinuerlig Det tror jeg ikke jeg klarer fort til <laughs> uh, Og når den Det er veldig viktig at du følger meg For du får ikke lese på det to ganger. Du får lese den opp en gang Og du skal okay. prøve å tippe Hva slags Han har kommentert på Ok Ja for det, det, det, det er sånn, det jeg ofte synes er gøy, for det er mye mm. som ikke henger på greip i det her tatt, Så Nei, det sånn, ja. blir jo ikke lett for deg Nei, for han har kommentert at til eh, noe eh, innlegg eller eller ja, annet Nå på E24 mm. Ja Var det en nyhetsartikkel? Mm. Vokse lang en gang, men Nei. han har jo skrevet en artikkel i Ja Er du klar? Jeg er veldig klar, er ladd Nå husker jeg ikke hva han heter, og det tror jeg vi skal lese på likevel Men Nei. meldingen startet i hvert fall som følger Ja Bittelille Norge ska redde verden Vi sitter på 10 000 milliarder Og har ikke råd til å unnå seg ekstra skive salami en gang Alle har begynt å snakke om skam igjen Janteloven lenger leve. Vi sender Ola Potty Og oh, oh, den her er morsom Se om du skjønner sammenhengen her nå okay, ja. Vi sender Ola Potty til fengsel For han valgte å drikke pils på på granka I stedet for på Sinsen Han uheldig hadde datt ned for å stille av på jobben Og brak armen ja, det er ikke tegnsetting der Så den, den blir så lang <laughs> Ja, ja, ja Med 10 000 milliarder på bok Når den første sigaren blir fyrt av På en diktator og en trompet Eller en prest Du hänger med så langt, eller? Jeg har full kontroll, jeg vet akkurat hva jeg skal si for nå etterpå vi kunne hatt en borgerlønn hele landet Men i stedet skal vi redde hele verden Og la vårt eget lille hjem forfalle Ikke alle her Kan sitte og skryte Hvor mye de sparte når de kunne kjøpe seg en Tesla Til en million ekskludert mums Jeg for min del Skulle jeg gjerne en Dodge Viper Eller en Ferrari mm, Dersom staten la opp til det Men sånn er det ikke ja, ja, ja. Jeg føler at han endelig tonefall Ja, han ja. gjør det, ja. Ja, for han kommer tilbake til seg ja, selv liksom. ja, Men mm. så blir han litt sur igjen Sina. Vi er ikke mennesker Vi er saver Og vi er hjelpeløse Uten at noen kan fortelle oss veien Og hvis noen prøver å si noe annet Så roper vi ulv med en gang 10.000 milliarder Skamløst <laughs> Det skylde på at de ikke kan ikke kan bruke penger Men det tror de virkelig at det vil holde oss varme for evig Der Er det vi ferdige? Og, og, og slutt Ja, det, det er det Hva Jontan har han kommentert på? Hva slags nyhet? Hva handler nyheten om? Og det er bare en Det ett, Du kan si at det er et tema Ja Så å si ja. Ja. Mm. Det er veldig spesifikt egentlig Men treffer mm. du i, i ballpark? Men, men det, er sånn, det er ikke sånn han kommenterer på eh, ditt og datt og ditt og datt, men det er et tema, det er en ting mm. i hovedsak. Mm. For jeg, jo, jeg var veldig usikker. Eh, ja, det, helt fram til et visst punkt, når han begynte å om vi er alle sauer, og vi eh, blir ikke tatt hensyn til. Da skjønte jo jeg med en gang at det her handlet jo om at vi ikke skal spise noe annet enn grønnsaker. Og du tror det er vegetarpost du også <laughs> Og bønner Det tror jeg ja. eh, Og så det... plutselig så ble det ulvedebatt ja, okay. eh, Inni ja. der ja. Eh, Siden han er så fokusert på ser, 10 millioner milliarder Var det kanskje, men jeg får ikke lest opp 10.000 milliarder Det var enda mer veldig... enn det jeg sa <laughs> 10.000 milliarder var ja, det, det var veldig ja. Veldig, veldig precis Har vi der... det på bok? Det du, visste det har... ikke jeg <laughs> Det har ikke jeg sjekket opp uh, Artikkerne er fra 2020 Så ja. det er 8. januar 2020 faktisk Så den er ikke ja. gammel Jeg tviler jo på at det er noe som vi bruker 10 000 milliarder på Så det føler kanskje ut som han har Klemt det litt Men vem vet? Jeg vet ikke Nå? Men igjen, hva handler dette her egentlig om? Jeg... Hva er det han er så fortvilet Å sinne på? For han er jo ganske sint, Jontan Han er sint, og han er sint på nå penger som blir skeivfordelt og nå grejer. Ja. Att vi må bruke penger på noe feil. Eh og jeg føler at selv om jeg vet at det her er feil, så føler jeg at å tippe at vi skal holde oss til bønner og salat, det er like godt som hva som helst. Mhm. Mm. Jeg tipper det. Ja, bønner og grønn salat. Det er jo da veldig feil. Det er det. Ja. Eh, nå skal jeg lese overskriften for det hørest veldig ekstremt ut. Ja. <clears throat> er du klar? Mhm. Kraftig hopp i bomavgiftene for elbiler i Oslo. Mm. <laughs> Fra 1. mars må elbiler betale 10 og 15 kroner for å passere de to bomringene i Oslo. Mm. Det er nesten det dobbelte for dagens nivå. Og det er et bilde under, hvordan biler må betale 50, og lastebil 163 kroner. Mm -hmm. og så så er det med 10 og 15 kr. Det er en økning på 4 kr utanför russtid. Nej alltså, där ja. är det ja. Det var han väldigt sinnad på ja, han var det. För de har bynt å betala igen de nå elbilen ja. De har alltid betalt. Å oh, ja. Jag bara betalt lite mindre. Ja, så vitt mig budget. Ja. Eh ja, nej men då det är ju eh til det enda jag kan si, säga det var synd, det var veldig trist for deg Og for det andre så må jeg si at uh, jeg, jeg har ting jeg brenner mer for Ja, og, og du skal si at det er mye bra kommentarer her ja, ja, det der, kan det, er, så, jeg, jeg leser jo til jeg finner igjen at du gir jo ikke mening Og så synes jeg det var mye Men, men, men Jontan, vi, det her, vi gidder ikke å, å prate om dette politiske nei, ganger her nei, nei, nei, nei. Mitt poeng er at det er ikke alle som kommenterer som kanskje burde få lov til å stemme Og Ikke Nei. for å den for Var dette gøy? Ja Ja så da, Det var faktisk ganska artig Så det vil si at Uten kan Uten at banka Nei, formatet er ikke banka Så eh, tanken om eh, kommentarfelt Nei, jeg... til eh, for eksempel eh, politikk eller ja, kanskje, du kanske hvis du kaller det NAV-banden For det er min teori at de fleste som sitter og kommenterer så jævlig på greiene her Sånn er det folk som går på NAV Det er koke opp morga-kaffen, ja. eh, smøre seg i brødskivet Og så er det å knekke opp eh, håndleddene og sette seg, es, og sette seg på pc -en. på pc med datastatur som er formet som en AK47 ja. Og så er det å sitte der og bruke opp våre skattepenger på å skrive sånn skvip ja. Det er min teori Det er min teori den stötte. Ja, då går vi vidare. 1000 miljarder där alltså. <laughs> Välkommen tillbaka. Verkar det vår bestämde var där i at... <laughs> ja Jo, jeg, ja. jeg har ju en annan. Ja. Vad fan är det som sker nå? För nu og du sånn, du nå husker du det der jeg pratet om sist Overraskelse 20 her ja. Jeg ba, ja, det kan bli spennende Det er gøy å ikke vite hva som skjer mm. Men nå har det kommet en tredje mikrofon Og det står vad jeg antar var være et type kakefat Nå med et håndkle over Og vi må ha, har gjort om allt här Sånn, og jeg har fått meg en bokser Hvor det var veldig viktig At det var åpning foran Ja Ja, ja. Nå, Jeg har ikke lyst til å vente nå Nei. Hvorfor har jeg på mig Bokser med åpning foran Og alt dette er fremme rundt, Du skjønner at vi eh, Det er veldig hyggelig Fordi eh, noen av disse som hører på Har allerede vært litt interessert I vad vi driver med eh, jeg har altså, Dette er ikke din skyld heller Så jeg, jeg kan ikke klage på deg Hvis dette her er fælt Nei, eh, jeg vil ha meg fra Bett Jeg støtter jo selvfølgelig tanken ja. Hvis dette er fra en lytter Så får jeg vel ja. jeg dra en litt mer sånn ja, dette ble gøy ja, Dette ble fint ja. Det var bedre innstilling Så vi har allerede fått litt feedback vi, På, på dette henvendelsesstedet vårt Det er ikke verst Nei. Og der fikk jeg høre At det finnes en artikel Fra Daily Mail mm -hmm. Som sier følgende Direkt oversatt fra engelsk Er du klar? Jeg er litt usikker en gang skyld om jeg er klar det, det, det, så langt virker det jo greit Men jeg bare synes liksom hele oppleget virker sketchy Men ja, ja. ja, jeg er klar Det er som følger, og det kan gå henne folk har hørt det Testikler har smaksløker Ja, så der, ja, der kom det <laughs> Selv om det er langt ifra munnen Så kan disse smaksløkene detektere eh, både i, eh, sødme og umami som er aminosyrenis, og jeg har søs Ja, ja det, var, det, det var et spørsmål jeg hadde Eller egentlig har jeg veldig mange spørsmål Men jeg, i stedet for det jeg skal avbryte deg og bombardere deg med, yeah. med skval nå tror yeah. du bare skal Få lov Du kan få fortsette med ditt Så kan jeg spare opp alle spørsmålene Jeg, dåse, som kommer til slut <laughs> Som kommer til slutt ja. Så i den anledning Så har jo jeg fullständig tiltrok det her, det går ikke Men jeg vil jo det Men jeg, jeg skjønner ikke hva som skal gå Nei, jeg, jeg ved at de her påstår at, at det sitter smaksløker i testiklene Så vil jo jeg anta at du kan kjenne etter Vad du dipper pungen din i Der, der kom det ikke du For det var et spørsmål som bokseren Jontan, er det ting under det hunkle der Som jeg skal ha ballene mine i Og er det derfor det var jævlig viktig Og det var åpning foran på bokseren Grunnen til du står med åpning foran på bokseren Og at pungen din skal henge ut der Er fordi der, ja. du skal få lov til å dem Og så skal jeg så hedelig heve en konteiner Med noe oppi som du skal få lov til å, selvfølgelig, i vitenskapens navn, ja. kjenne at det inneholder enten noe søtt, eller noe... Ja, for det skal jeg vise noe klare å smake da, med kromnøttene. Ja, og så skal du jo kunne kjenne av om det ikke er noen av disse også. Det Jaha. må du jo kunne... Jeg, jeg har ikke tro på at jeg kommer til å kjenne På noen som helst Fordi nei, nei. det går ikke an å med balla i du Her er jo helt tett eh, Vi har jo bare tro på at vi må prøve <laughs> Ja, nei, men altså Igjen, dette Og, var det nytt da Så jeg må vel bare eh, vi, Jeg håper jo selvfølgelig på Artige resultater her Det som eh, jeg gleder meg mest til Er jo å få lov til å stå ansvarlig For å dyppe nøttene dine opp i noe artig så Jon, ta den tredje mikrofonen der. Jeg vet ikke, hvis du er veldig vanskelig, ja. Så må jeg bare få lov til å legge til At de mener at dette finnes over hele kroppen Selv i anus Så, eh, ikke... så hvis jeg ikke vil dette her Så dytter du ting i ræva på meg i stedet Da er det tampong dyppet i noe Og så er det kjennet av Nei, men detta følte jeg jeg var veldig positiv Innenfor. til eh, ja, Å dyppe bra. pungen i noe nå Da eh, drar vi i gang Du er... nevnte noe om en tredje mikrofon her Ja, for jeg mm. ser på høyden på deg nå Utifra hva du har fortalt <laughs> At den er vinklet mot et... <laughs> Det der vinklet er sånn i forhold til brett Jeg, jeg misten ikke at der skal jeg stå Kan du kjøre nå live En liten smattetest borte på den ja, vi se. Bare vi får litt sånn live-lyd sånn. her nå Sånn borti der mm. ja. Det tror jeg blir deilig Det er sånn at jeg skal kle av eller? Nå kan du godt gjøre dig klar ja. um, men da, Så kjører vi i gang vi Da må jeg ryske Ja, vente, ok Kle av meg Først sånn um. Men jeg må jo rive av hele mikrofonen til TV ja. Du må, må bare ta med deg, den du, rett og slett Da løftet jeg opp den, ja Og hvis jeg skjønner at det er som må balla ut av gulfen Ja, dette blir bra, jeg liker det <laughs> Du merker hvor på en måte miljølig jeg ble i når du sa at det er enten det här eller å få en tampong med diverse ræva eller så ja, det var godt at du valgte Og i tillegg når du fikk vite det om anus At du ja, på en måte skjønte Det måtte, måtte trusler til Men du, så skal ja. jeg hvor, nå du, du står egentlig veldig bra ja. Jeg skal bare flytte meg litt sakte Bortover hit Nå føler jeg at jeg står med ballene over der det burde være da, Og i nærheten av mikrofonen din. Du står i krigssona nå ja, så er, men... skal du bare få lov til å, selvfølgelig, ikke sniketitte For da blir nei. jo dette veldig lett uh, Nei, for, for, for jeg må bare dobbeltsjekke noe omtrent mm. Du har diverse ting som du skal dippe på min i yes. Og så ska jeg prøve å finne ut hva det er uh, Ja, først så må du jo selvfølgelig gi oss beskjed om den smaken du kjenner Ja, men får jeg lov til å vite hva det er? Uh, Nej, det tar vi etterpå okay. uh, Jeg tänker at først så bare kjenner du etter smak ja. Og siden du først selvfølgelig klarer å kjenne smaken Så må du ha en annen sånn hva det er <laughs> Ja, som andre ord da Etter vi har gått gjennom alle Så forteller du meg hva pungen min har vært i Og så må jeg prøve å ut hvem som var hvor Ja, for vi vet jo det, det på at vi Selv om vi smaker sødme Så klarer vi på en måte Ja, for det, det, det er nok mm -hmm. Jeg skal ikke klare å smake det korrekt Men jeg skal ha hinme av hva, hva det kan være ja, altså, Jeg har veldig liten kjennskap Jontan, til hvilken kobling vi har Det her har jeg ikke noe tro på Ta tak i et land annet Og det opp i badaen Vi mi. kjører på Og du skal få lov til å eh, Bare starte så du får en følelse av hvor vi skal være hen ja. Nå kommer første levering ja, Forsiktig da, Anton Det er litt svårt Oi! Det var, var det veldig, veldig behagelig temperatur Det er det første Ja, ja det är tvärtill att på tøtt, Nei, da, den där, ska vi den håller sig där den. Men, men um, jag har gjort klar någon servetter här, så det ble ble serveter, sånn, Ja, takk. Det blir väldigt fint. Det här är förlitar kämpefeilen. Eh, alltså om du ser, hvis du ser bortifra, liksom, det enda jag är känner då Jontan. Mm. <laughs> det kan det kan ikke med ja. salt eller sötma. <laughs> Jeg tror hvis skam en smak, så, og i den kan føle skam, så er det det jeg smaker nå. Smakte det skam? Ja. ja. ja. Ok. Nei, men for, for jeg kan jo ikke smake, altså jeg må jo bare, altså, det, det går jo ikke om å smake det da, Jota. Nei, ok. Du Ja. Blir nok, nå, første ja. gangen, så blir det nok veldig mye fokus på dette her Så går det nok litt fortere på de andre Ja, jeg tror det eh, du begynte nå fint og godt med Var det behagelig temperatur også? Ja, men altså det, det, ja. Altså, følelsen var ikke så dum Nej jeg har gjort en jobb Med å selvfølgelig holde En god temperatur på dette Så jeg sikta meg inn på kroppstemperatur Har sikkert skutt litt over Nei, men jeg tror du, var, ja. jeg tror du lå godt an ja, altså. ja, veldig bra Vi begynte med vann der ja. Så da har du et referans Det var vann, ja det var, vann. Så det var bra, jeg har ikke smakt noe En skam fra det Det da. var ganske riktig Det vil jo forklare saken For du har fått testa positivt på e-kool i vannet ditt, Så det, det kan gott hennes det kom. Ja, ja men då är ja, vi nu inne om. i, ja. Men jag tror, hvis du dykker den nå, för jag har en liten request. Ja. Ta så altså, har du torkat över pungen Ja, ja, da, ja den är klar. Fan, <laughs> jag kan ju inte lägga står alltså, si, har du torkat pungen? Något om det? Ja. Eh, körn Ja, da kör vi på dyk nummer 2 här så ja. får vi se om detta gör något utslag. För jag har en teori. Oj, så där ja. Ja, Ikke sant? Men hvis du nå slår nit upp i. Ja. Sånn, ja Sånn, ja <laughs> Skal vi se det, det renner og, og styrer på <laughs> ja, her nå Det pleier å gjøre, det når du får veske på pungen, Jontan jeg Det gjør det, ja Vanligvis ja, Jeg har, har ikke det. vært i det før, skjønner du altså, Nei, men dette er fint, vet du Da kan ja, du snakke litt om dette Ja, men, ja Altså, jeg vil jo si at Oi, oh, ja, her det var jo bare tørkt, det <laughs> Det var tørkt <laughs> Altså, jeg kjenner jo Ingenting egentligen. Det är alltså det småstickle lite på ballarna. Det det, det? det det. Gör det så. Ja, riktigt artigt faktiskt. Ja. kommer WhatsAppet. Ja. Oh, oh, oh. Ja. Sånn. Det var nästan mer sensation än den WhatsAppet. Det var <laughs> er det var. Är det någon det är det sånt sensitive intimmask dette, det där eh, Det är nog max ett tork. Jag var jag vekar att jag syns. Många Många tänker liksom sånt där, "Åh, nu ska det bli gøy att höra" <laughs> Om hvordan det føles og opplevelser Men det er sånn at når du liksom på bare har En sånn jevn streak av skam Så er det liksom ikke så jævlig mye Å meddele Bäst du, min står och vaskar mig på ballarna med våtservett eller nog jag antar är våtservetter, det kan vara smör altså, det är fucke du det var smör. Eh, oj, jag antar det, det startar yes. mig på ballarna så visst jag ska tippa ja. nå där så så er det så är salt men jag jag smakar ju inte nog men kom igen bara sjuffla ballarna med på antanern och så Det här var ehm du tippade salt men ja. varcke helt säker. Nei, men ta det neste N først, så jeg får se om jeg merker noen forskjell Ja, sånn ja, du vil vite If I have a different sensation on okay. testicles, Jonathan Da, da kan jeg se si at du skal få en annen sensation av ja. dette okay? Det er bare å si deg, hvis jeg får wasabi paste og sånt på bada Da slår jeg det mikrofonstativet <laughs> på deg Hardt. Det er tigebalsam Ja, oi, må du ikke si sånn til å så dyppe pungen min i da Nå. Oi, se, se da jeg ja. klasker litt så jeg, jeg føler at den lyden Hjelper meg, skjønner du Jeg gir det deg nå Ja, det gör det ja, det, gir det gir en intens svige Så jeg vet ikke om det er, er godt Det rimer på skliet Sånn bortsett fra det så, altså, det, det er sjeldent jeg bare presso mycket att ha något konkret att se. Si. Har du fått smakt något på det? Nej, det har jag ju inte, men törkt, du vet, det går da, fint for jeg føler liksom ikke at, uh, hvor lenge det. Jag känner liksom inte att hur länge det hänger på hade så mycket att se. Si. Gjorde det någon skillnad? Nej. Nej väl. Det. Eh, och egentligen Jonathan, hur får det här? Eh, du fått någon i husstandet att ta ett bild av dig och mig, sån som vi står här för det här? Skal jeg ut på hjemmesiden For når jeg sier skamfolkene Så tenker jeg sånn Åja, han har hatt banen sin jo. Nei, nei Jontan sitter på knæra foran mig Over ett lite bord Med fullt av kabler Og drit og møkk och skårer og, og dunker pungen min I diverse vesker Og forresten Jontan ja, ja. Jeg hadde ikke noe sånn Veldig stikkende feeling På den siste versjonen Det är en spennende observasjon Det krimmer litt så... Det jeg kan se si, Det er at du skulle ha To forskjellige sensationer här nå ja. Og da sier jeg ikke noe om hvilke Nei, den første var jo ingenting da Det var bare rein skam Det, mm. du det var vann, det var på en greit. Det var greit Ja, så du siktet deg inn på skamfølelsen ja. Kanskje ja. Og jeg vil jo si at skammen var kanske litt mindre på, på nummer tre, så den tror jeg er litt mer sånn gøy Ok ja. Så jeg går jo rett og slett på skala på smak av skam her ja. Så hvis ja. jeg skulle tippa Kan jeg få vite hvilke gjenstander min pung har blitt dyppet i da? Ja, du startet eh, Med vann, selvfølgelig Ja Och så har vi varit inom eh mm. Og vi har varit inom eh, soja. Ja. Nu tror jag att detta funkar i det här tältet, men på konkurrensetikta slår ju till. Jag har kökt ja. nog, men jag har ju lust att vinna. Så jag har hoppat att det blir rätt då och då ja. går jag på skamsmaken. Och yes. i skamsmaken sitt navn var det högst eh uh, hårt på enern. Ja. På nummer tre Så hadde jeg den mest minskede skamfølelsen Ja Som kan ha noe med lengden å gjøre Men så tenker jeg at det kanskje er litt mer sånn Gøyal-veske Ja, kanskje Og altså, det Og sinus er mer gøyal enn soja Det er litt sånn spruddelende Jeg akker. føler du soja er litt mer skitten den, den gjør ting med deg Den, bare, ja. den vil ha deg, ikke sant Den der sojaen Jeg får det, legge til så jeg ikke lurer deg Det ja. er med fruktkjøtt Bare så sånn at du ja. Hvis du klarte å få noe sensasjoner rundt fruktkjøtt Ja, nei, altså Altså, Jontan, skal jeg være helt ærlig da, jeg vet ikke om dette kommer mm. som en sjokk for dig og de som lytter på, Nei, jeg at jeg har liksom på en måte egentlig aldri hatt på ballene, så jeg vet ikke liksom. <laughs> har du ikke noen formening om det? Det, det hjelper meg liksom ikke så mye. Du gjør ikke det? Nei, vel? Nei. Nei, men ok. Uh, jeg, jeg, må da, jeg innser jo nå at jeg har 50-50 da, ja. uh, jeg, og, og, og, og nå ga du meg sikkert et hint, men jeg må bare, som er motsatt av det jeg tror, men ja. jeg sier at det var jo såja, så var det apelsinjus. Ja, ja. Det er helt motsatt Ja, ikke sant? Da ser du det funker ikke eh, Nei, så først var vi da innom apelsinjusen Og den svei Kan jeg Ventte se du? ned nå? Eh, nei, vi er ikke ferdig ja. Nei, oi eh, Så du var først innom der Og det svei Ja, eh, og, det gjorde jeg Og det kan jo stemme Apelsinjus, ja. det er jo litt futt i det Ikke sant? Ja, ja. ja. Jeg måtte bare der, kjenne på pungen Den var måtte, den ganske vei, fuktig ja. Bra <laughs> Og så var vi innom soja Og da kjente du nesten ingenting Nei Nei, så ikke så mye så skam var ganske rolig faktisk Ja, det, det er lite skam i soja ja, Sånn sett så er skam. det litt mer i apelsinjuice Men når jeg ikke får lov til å sende hjertet noe, Jontan det du har mer av? Yes eh, Jeg tenkte jo det at Dette tror jeg eh, Apelsinjuice kan ju bli diffused det, det er jo ganske mm. Det er en del flere ting enn bare i sødme i det Tenkte jeg Så Jag har dratt lite videre ja. Jeg tänker att Det känner jag kämpaglad för. Vi tar Nej nej, bare här är bara kos. Ah, bara kos. Bare kos. Så jeg kan bara njuta att det blir varm pung då. Ja, egentligen. Ja. Jeg... i den eh, förstånda jag klarar det, så ska jag pröva. vi på med eh, et försök till. Ja, jag är klar. Åh! Ja, nej, oj. Se, se där ja. Det är det var ju egentligen väldigt ja, en till en tant. En till. Ja, sånt. Så det är om det en gång till nu så blir veldig... det väldigt grejt. Då tror jag att det blir bra. Låt det vara i ondan. Nu vi färdig. Så ja. Nej, denna vad vad nå? Nej, denna var ju bara rund och fin var Ja, det var ju liksom ingen speciell sensation på pungen i detta. Skammen börjar ju bli borte Så jag vill ju säga att det är inte någon skam her? man bara har en hälsemässig ansaker för att kunna göra detta här då ja. för bättre hälsa så vill jag rekommendera folk att byna. Skam, du kunne hatt en sånn slogan Sånn, første dypp og skammen blir Andre dypp og skammen sklir Altså, liksom Ja, så, ja det litt artig um, i, Ja, det, så du, du kjenner liksom Altså, det eneste skam. jeg smaker På en måte, ja. er den sojan jeg lukter I rommet her, hvis du skjønner, skjønner. Altså, den, det er det eneste kanskje jeg Kanskje den lager litt trøbbel? rättsätt slut. Jag vet inte, det går kan du smaka med ballar i ja. Men nei, nei, det är det är ju ett experiment det här. Det virkar ju kanske inte så men igen, vi, vi får säga, så på nei, denne, så har ikke, du du klarar inte att sikta in på den sensationen här. Igen då, det var ikke stickande, det var inte kribblande ingenting, så det var ju närmare vannede än ditt andra. Ja. Då går jag bara på pungsensor. Ja ja, ja, ja. för det var lite sån kribbling då till på Eh uh, excuse, det var jo, det var på sojan, det sveip på appelsinjusen då. Ja, ja, ja, ja. Da. Det da nærmere vannet enn de to andre hvis jeg skulle tippe på noe. Ja. Ja. ja. Det er interessant. Ja. Fordi det er det. Altså ja, da eh, det er mye nærmere vann. Eh, jeg tenkte at eh, siden den her appelsinjusen kan jo være litt diffus, så da tok jeg et steg videre og satsa på å heller søte opp vann med brente mandler eh, som er søtt. Jontan, eh, har du hatt Vann med brända mandlar och dippa ballen. Har du doppat mina nötter i nötevann? Eh, Jonathan. I, i vart fall i mandelvann. Ja. Eh, så det var lite intressant att du sa at det var vann ja. eh, eller kände av det. Jag trodde kanske du skulle känna sötman, men då har jag ett siste Dipp. Ja. Jonathan, ni helvete då. <laughs> men låt oss bara få ut den här. Hur många gånger är det gött att höra att ballarna mina blir dippade? Ja, men her på, er litt viktig for dette er egenprodusert og jeg tror dette bør du kjenne. Da hvis du dypt pikker min holder på siden og ballen min i du riner og sånn og da blir vi enda altså. oss. Åh, se der. Ja, nei, um. sånn då körde det förbi en bil eh och mina ballar är ja, du få någon kontakt med honom. Ska vi se han lurte nog på vad vidare med. Så, sånn? Men uh, igen Jonathan, den här har jag liksom. Jag vet inte, vänta du har ju inte torkat. Det är bara. Jag har lite jag har lite kribbling i han. Lite vi nu är du på siste, så nå er det inte nog mer. Ja. Så nå Nei, har altså, du möjlighet att ja. göra en schiklig home den här, den jag låtsas jeg, si at jeg att ta tolkningen vidare då och tänkt att något mådan man känner på utan okej okay. jag tippar på att jag inte träffar för då du dratt det helt extremt alltså jeg tippar bara nog nå på någon sån småsyrlig vattenanordlag, saft eller liksom sånt för ett något med lite syrlighet för det sticker ju lite det? det? Ja. Ja. Men det var också lika illa som apelsinjuicen. Vad var ikke det? Nej. Nej. Ja. är det då gre eller ananasjuice eller chili det är ju ta tabasco i utan det er bare nøtter Er det bare nøtter? Ja Jeg tenkte nøtter Må jo kjenne nøtter Tenkte jeg du, du, Men det var jo vann Ja, ja uh, Unnskyld Det er nøtter i vann oh, ja, Det er bare nøtter ja. i vann Nei, Så tänkte da... jeg at Hvis det løste sig opp At man fikk en kobling til nøtter Rett <laughs> Okej. Okay. Eller jag ser vad du försökte gå med den. Ja. Jeg liker den. Eh, det ja. svarar nej. Jag tror ja, svarar nej. vi aldrig göra igen. Nej. Eh, uh, tack. Intressant. Tack då för på vegna av Patrik till lyssnaren och si nej. Dra till helvete din mongopape. Eh, kom gärna med et nytt förslag till mig som jag kan utsetta jomopan for så er vi ferdige med, ja. med, med... Shit, nå har jeg panserpåk, Jontan ja. Du, ta altså hent noen familiemedlemmer Så vi ja. får ta noen bilder Jontan. Ja, det var jo interessant, Jontan Bare hyggelig var sånn, Vanligvis har vi jo litt flere innslag Men nå har jeg blitt så berørt da, til... Nå synes jeg det er bra at du... Nei, Vet du nå har min pung blitt utsatt voldsomt så den lista du kastade på mig här nu. Ja. Den ska du få låta läsa upp för nu ska ja. vi nå få run av för nu både klör og er ekelt på pung. Okay. Så nu vill jag finna på något annat. Hem och duscha. <laughs> tror det är <laughs> ja. så då blir det som vanligt vi läser upp Erik Knokins snörsöspartips för jag snart färdig med han. Ja, men han har givit oss mycket glädje han, han. har givit oss mycket glädje. Han ska säkert fortsätta med det och. Eller så har vi ja jag ja, vet inte. Men nei, det er vel snart på tid til å se bytten ut da, tenker jeg Vi har jo vi har snust på et par andre ting her nå, og... Ja, men det, det er jo Ellers, frem til det, så er det mye å ta av her ja, Det, det er sikkert det. mange som uh, synes Dette er veldig brukbart da uh, Sparetips da Fra Gjerri Knark Trenger du en kalender for 2019 Bør du kikke etter en gammel en I skuffer og skap Du kan bruke kalenderen for 2013 2002 1991 1985 1974 1964 1957 han, han, 1946 1935 om min helvete Han har gått så langt tilbake Og 1929 Ja Det ble egentlig litt imponert der, faktisk eh, ja. Det liksom gikk bakover i tid Men jeg har ikke en Også kalender fra 1929 ja. Du har ikke det? det har jeg ikke Så det får jeg ikke brukt Har du ikke? Nei ja, ja. Det kan ikke noe for at du er slapp Så oh ja, ja, okay. neste tips Det er smalt fra rette kjeften trenger, trenger du ketchup <laughs> Kan du stikke inn Burger King, McDonalds eller Max Og få dig små begre Kanskje du har en flaske på lur som kan fylles opp Ja det... ah. Da Så bare... er du giret på billeketsjup Når du står på McDonalds og klemmer ut disse... Ja, ok Jeg tenkte de sa posene, vet du ja, han, han sa jo det også her ja. Så det går jo ja. Rive opp de og så klemme ut Altså jeg lurer på hvor mange Sanne det faktisk helt at du ta For å fylle en ketchup Du kan så, jo ta Men de må du jo den inn Eller der må du jo faktisk Kjøpe deg til poser Men hvis du tar disse små begene Så kan du jo faktisk gå Også bare stelle deg der Og bare og, øh, Det er veldig ofte at de Ketchup-posene bare ligger der Gjør du det jo? Ja. Ah, ja Tror det var sånn man fikk med og så henter du salt og pepper Du kan ta salt og pepper derfra også da. Det kan man Kanskje det, det, det kommer ned i det her Det er helt sikkert Jeg skal ikke stjære nei, nei, den Nei, vet ikke Unnskyld, jeg er ikke nærk En Du klarer aldri å fullføre Fullføre det bare Hva er det du leiter etter nå, Jontan? Er det, er, nei, jeg skal huka ja, Maken til jeg, jeg tror jeg blir litt aggressiv Jeg vet at det er ballemisbruket Jeg tror, jeg, vet du Jontan? Jontan? Ja, vi runder han nå Fra meg med nøttene Horsen går <laughs> <laughs>